Того ранку Софія прокинулася і довго роззиралася навколо, втямлюючи, куди ж потрапила. З недовірою торкалася знайомого з дитинства Килима над диваном, зазирнула у мудрі Шевченкові очі, що багато літ пильнували сни її дитинства. Цей портрет купили ще тато одразу після їхнього повернення на рідну землю. І всі ці роки він охороняв Василю Зоричів Насупивши вуса з-під вишиваного рушника Так вона вдома І нікуди більше не поїде Зась вам автобуси до мене З кухні долинуло шипіння олії на пательні Напевно, мама смажить млинці, як завжди недільного ранку. Давно забути відчуття віднайденого прихистку охопилої за колесалу. Ти знову дочка, а не тільки мати. Повела носом. Ні, не млинці, напевно. Налисники. Ні, це таки не сон. Ні, це таки не сон. На пательні щось смачно шкварчало. Ігор повів носом, пора прокидатися, сніданок готовий. Правду кажучи, ані налисників, ані млинців зранку йому не хотілося. Голова після вчорашнього скидалася на чавунну гирю. Він залюбки випив би чогось прохолодного, щоб перебити гидкий смак у роті. Розплющив очі, на столику біля ліжка звідки ля не взялася склянка з мінеральною водою. Щойно з холодильника, з бульками. Бульбашки приємно залоскотали суху, мов пісок у пустелі горлянку. Тепер би ще кислячку чи морозива Теж добре допомагає Мов у казці у дверях спальні З'явилася доза з гарням кефіру Вже не спанькаєш, Ігорцю? Попий ця й моні котусю А мамця приготує гамцю Ігор жадібно вихилив про холодний напій Полегшало «Ні, він таки опинився у раю. Не стигнеш подумати, як кожне твоє бажання виконується. Не дружина, а чарівна паличка, втілена увага, ніжність і запопадливість». І він вдячно погладив її по тому стегну. «Спаси, бідозю. Що б я без тебе робив? Ти не жінка». Доза присіла біля свого красеня чоловіка і укотре подякувала долі, що благословила її захворіти слушного дня у слушну годину, і що лікувати її нагодився дільничний лікар Синицький. Певно, щаслива її зоря погладила його густий чубі з добре вже помітною сивиною на скронях. У кутиках очей залягли зморшки, які ставали особливо виразними, коли Ігор усміхався. Як вона любила цю усмішку! Він ставав тоді такий милим, привабливим, неймовірно гарним. Таким вона любила його понад усе. Ігорцю... Моя ціпцю маленька. Як ти, си, бідака, Змучуєш на тій будові з тими майстрами. І все сам єден. Нічого дозю, не турбуйся. Витримаю. За те робота йде швидко. Певне же так. За такі гроші та при харчі Кожен би робив. Ти б троха менше їм платив. «Поторгуйся, найби брали танше!» «Дозю, ближчі розмови! Вони і так беруть по-людськи!» «Та врешті гроші не твої, чого ти журишся?» «Най не мої! Все їдно шкода! Їдло моє!» «Дозю, давай не будемо при неділі пробудову!» Заплющив очі Ігор і знову погладив дружину по кругленькій сідниці.